Politisk intresseorganisation eh, som helst. Och där dök det upp en eh, sakfråga som fångade upp mig, nämligen eh, elevpolitiken eller skolpolitiken. När jag, jag tror att jag gick i åttan, eh, hade gått eh, några år då på den södra skolan, så uh,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 så hur mycket ljusstyrka det skulle vara i ett klassrum. Om jag inte minns fel. Ska ett vanligt klassrum ha cirka 300 lux. Eller minst 300 lux. En slöjdsal. Ska ha minst 500 lux. Om jag inte minns fel. Bara så att idrottssalen kunde ha lite lägre. Skulle ha minst 100 lux. Vi fick lära oss om hur många toaletter det skulle finnas. Per elev. Eh, och andra delar i arbetsmiljölagen. Men det fanns andra.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 Gick jag först på handelsprogrammet på en kommunal gymnasieskola i Falun. Efter två år där kände jag mig understimulerad. Och då hade det öppnat en ny friskola i Falun. Eller den här gången ett fri gymnasium som hette just Falufri gymnasium. Så att jag fick möjlighet att byta till den. Och där var verkligen fri ett väldigt viktigt ord.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 Idag jobbar jag på, som mångsysslare. Jag jobbar med flera uppdrag parallellt och jag driver ett eget företag. Och det här arbetssättet jag fick lära mig på Före Fri gymnasium, Där jag skulle uppnå målen men göra det på valfritt sätt. Tillsammans med kollegor och lärare. betydde enormt mycket för mig för att kunna vara en mångsysslare som jobbar med flera saker på samma gång.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 Hitta de studieformer som man vill redan på grundskolan. Vill du också göra ett podcast-avsnitt? Gå in på 10minuter.se och se hur man gör.